Olá, olá, sócio pro clube, tudo bem? O quê? Você não é sócio? Alguém te passou esse podcast? Ah, o Ministério Público está atrás de você. Não pode, é crime. Tudo bem, Dudu? Tudo ótimo. Tudo tudo muito bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, uh, agora não vai ficar tudo bem, porque é um podcast de tristeza. Ah, não. Ah, não. E você quase... Tivemos um bom motivo para gravar esse podcast nessa semana. Só explicando o que aconteceu. A gente tinha gravado 20 minutos desse podcast. E aí a internet do Eduardo Miselli sabotou o programa. Sabotou. Preocupado, fiquei preocupado, porque é Que eu pensei, será que foi um sinal divino que os Saints vão perder pro Nick Foles, só pro Eduardo Miselli ter o desgosto de falar isso na semana seguinte? Claro pois isso. bem, não aconteceu, né? Não aconteceu. E para o torcedor dos Saints, para Eduardo Miselli, ficou tudo certo, ficou tudo bem. Só que agora ele vai ser obrigado a falar de outras derrotas Que ele acompanhou como torcedor do Santos Também como torcedor dos Raiders Neste podcast Você quer que eu comece ou você quer começar com a pelota? Não, começa é, Pode começar você Não, mentira Vamos começar? É, só para dar um pouco de contexto né Eu comecei a acompanhar o futebol americano A música é ótima Em 2006, 2007 Porque um amigo meu, querido amigo Frodo Virou e falou assim aí Bora ver futebol americano É maneirão Peptomene. Eu falei, OK. é, é isso. Peptomene. Show. É uma, boa, é uma boa trilha de funk, inclusive, né? É maneirão. É Peptomene. Então, isso foi quando? Isso foi em cerca... foi 2006 foi ano que eles ganharam o Super Bowl. De 2006. Não foi a temporada que eles bateram os Bears no Super Bowl. Não. Ah, tá, tá. O, o... tá bom, tá bom. Virar okay. para é o Peptomene. Desculpa. Não Raiders no Saints. E aí, a partir tá. de 2007, com as temporada de Cinderela, 2008, os Santos começaram a chamar atenção, e eu comecei a me apaixonar pelo time, eu, é, é, pelo Drew Brees, pela cidade, pela história, pela narrativa, tudo isso. E, cara, vi eles ganhando Super Bowl, eu, eu nem era nem perto tão fã de futebol americano, eu entendia tanto, eu estudava tanto quanto eu estudo hoje, até, né? mas eu fiquei feliz pra caramba deles terem ganhado, eu tava nos Estados Unidos no, na semana, assim, foi um negócio muito maneiro, e a repercussão foi enorme, foi super legal, e cara, eu virei Saints, assim, eu gostava muito também do Andy Reid em Filadélfia, eu gostava muito do ataque do Michael V, que eu viradíssimo, até porque motivo pelo qual eu fiquei bem feliz de ver os Chiefs tão bem com o Reid e dos Eagles vencer o Super Bowl, porque eu, nessa época eu tava começando a entender mais, era um dos times que eu mais via, assim. É, e num tropeção da vida eu teria sido o Igor, sabe? Aquela coisa. Mas virei Saints. E os Raiders sempre foram um time que me chamaram a atenção, porque é um time tradicional, um time histórico, é um time fundamental para para a fusão da EFL com a NFL. O Will Davis é um dos grandes owners da história da Liga. Discutivelmente, o mais influenci... o a mais... maior influência da, na, da forma que a Liga é conhecida hoje e tudo mais... Então eu sempre gostei muito dos Raiders. É, eu não lembro muito bem da era de Ja Marcão. Confesso, comecei a começar com Era engraçado, era, era engraçado. No mínimo, eu vi eu vi eu vi, eu vi os jogos. E isso acho... O grande o grande episódio do JaMarcus Russell inclusive foi retratado no filme A Grande Escolha, em Inglês Rapt Day com Kevin Costner, que foi o seguinte, a comissão técnica dos Raiders deu um DVD para o JaMarcus Russell um, DVD, um, um uma embalagem de DVD vazia. E depois perguntou para ele, aí, você viu? Ele, pô, realmente, pacotes de blitz interessante Isso é muito bom, né? Isso eu acho maravilhoso. E assim, eu sempre tive um carinho pelos Raiders, né? Eu, eu fiquei muito feliz de ver eles nos playoffs depois de tanto tempo na, na temporada retrasada. Você sofreu com, com a derrota comandada por Connor Cook contra os Texas? Eu não sofri tanto, você viu os porque eu sabia que era o que ia acontecer, tá ligado? É o Connor Cook como titular. Não tinha como dar certo, eu tava resignado. Eu sofri mais com a temporada medíocre de 2017 que foi realmente medíocre. Triste, né? Não, medíocre seria um 8 a 8, foi foi bem ruim mesmo. Foi uma merda. Né? Foi, foi, uma, foi uma bosta. E aí, e... fala. Hum. Não, só pra falar. Não, a agora... primeira dessas derrotas que eu lembro como torcedor do Santos, foi justamente no dia do Beast Mode, né? Foi o de dia... É, que foi. O Santos era o bem favoritos contra contra Seattle, eh, o Seattle Seahawks é... fora de casa, né? Era, era era o time, não era o Russell Wilson quarterback ainda, era foi o Matt no Hasselbeck. É, foi 2011, mas o Marshall Lynch já era o running back, inclusive eram os uniformes antigos, né, do Cerro Ciro. Era, eram, eram os antigos, era e... da Reebok ainda. É, ninguém, ninguém dava muita moral para aquele time do do Cerro Ciro naquele ano. Porque é o seguinte, e acabou porque o time hum. foi aos peiros pros playoffs. Foi tipo, a divisão foi uma catástrofe, foi tipo Nova foi, skate. Foi, foi 97, eu acho que eles foram. E eles eles sediaram um jogo de playoffs porque os seeds eram wild card é, e esse jogo teve muita polêmica por conta disso, inclusive, né? Tipo, pô, que absurdo, tal. Foi em 2011, mas lembrando, temporada 2010. Então é isso. Né? O, o... Então teve exatamente. mais um ano de Matt Hasselbeck. O... antes do isso, Russell Wilson. Isso, isso. E é, sim, sim, o Russell foi draftado na terceira rodada em 2012, que é o ano que chegou Matt Flynn também e o e o Pete Carroll, né, bate na mesa e coloca o o Russell Wilson. Aquele jogo foi 41 a 36 para Seattle, ou seja, o jogo terrestre do aquela corrida do Marshall Lynch fez a diferença e o campeão de divisão na ocasião foi o Atlanta Falcons, né que acabou perdendo para os Packers no Divisional Round os Packers que acabariam chegando ao Super Bowl vencendo inclusive perdendo para o Steelers quer ganhando o Steelers vou até abrir aqui ganhando os Steelers, vou até abrir a classificação o Céreos Falcons ganhou com 7-9 a divisão, do não foi com 9-7 por isso que teve essa polêmica eu fiquei com medo de arriscar 7-9 e tá errado foi isso Mas é isso mesmo, cara. Que coisa de maluco. E ficaram com a quarta seed e venceram o New Orleans Saints 11-5. Os Falcons <risos> venceram a divisão com 13-3. Os Saints foram quinto cabeça de chave com 11-5. E o Searro Searroque cediu um jogo de playoff com campanha negativa. Isso foi bastante polêmico na época. O fiel da balança para Seattle foi a campanha na divisão. né Teve quatro vitórias contra Rams 49ers e Arizona Cardinals. E acabou aí ganhando a NFC West naquele ano, que na época a gente brincava que era NF NFC Week. Né? weak, inglês, fraco. Cara. Então, mudou muita coisa, né? Como a NFL é cíclica, é bacana isso. Tem também, antes eu falar as minhas, Eduardo Miceli, tem a derrota pro Alex Smith no The Catch parte 3, né? Pro Vernon Davis. Essa aí você deve ter sofrido bastante, porque foi um jogo... né Essa foi a que eu mais é a, sofri. É a derrota que você mais sofreu aqui. você mais, mais até do que o Divisional Round contra os Vikings ano passado. Foi por dois motivos. Primeiro, eu tava em Teresópolis na casa desse meu amigo Frodo, e tinha um amigo meu que é tipo um torcedor do 49ers. E eu falei, a ah, Drew Brees tem isso no bolso, né? Vamos lá. Então, primeiro, acho que foi o jogo que o Alex Smith Cara, quebrou a quebrou os preconceitos sobre ele, né? Porque ele foi o primeiro escolhe geral do draft, era rotulado com... rotineiramente como bust, e naquele jogo as pessoas começaram a olhar para o Alex Smith com mais respeito depois de vencer o Drew Brees daquela maneira épica que foi, né? Não, e o, o Alex Smith correndo para com a bola, tá ligado? E tipo, a defesa do Saints sem resposta. Não é porque, gente, só para vocês entenderem, essa defesa dos Saints que a gente tá vendo agora, a do ano passado, na verdade, essa geração de defesa é a melhor dos Saints desde os Super Bowl. Desde 2009. Desde que eles Sem venceram o no Super nenhuma. Bowl. E é melhor, é, é melhor que inclusive que a que venceu o Super Bowl. Então, foram muitos anos pro torcedor dos Saints, foram três anos seguidos de 7-9, cara, com o Drew Brees como quarterback, Tem ideia de como isso é frustrante? Eu tenho, eu tenho eu é, tenho um número para figo... mostrar como isso é frustrante. Sabe qual que é o número? número 5 mil Não, Jardas todo sei. ano para deixar o time competitivo esse que é o número é isso e realmente foi foi uma temporada frustrante pro o torcedor do, do então você entende porque eu fico pistola no podcast principal quando as pessoas falam que o peito são underdogs? porque você é exatamente exatamente você passou ah, por situações assim né agora você Não, eu, eu, quando eu vejo quando mas... eu vejo dos Peaches reclamando, eu, eu desculpa, gente, eu torço pro Peaches também, mas eu acho engraçado, cara, na boa, porque é tipo, é, é uma é um first word problem assim, tipo muito bizarro, não. muito muito bizarro. Entendeu? 100%. Tipo Pô, cara, eu, eu, a última vez que os Peaches não foram para os playoffs, eu era virgem. Sério, isso, eu era virgem. Então, tipo, né? E o Brady não foi titular. Né? Com o Brady titular, a última vez que os Patriots foram para os playoffs foi 2002, cara. É. Além de ser virgem, eu era BV. Coisa de maluco mesmo. Tinha beijado na boca. Então é isso, temos alguma derrota que você se lembra, antes de eu falar as minhas? A minha só tá Miracle, né, cara? Ah, eu não queria falar, mas já é, que você falou. Foi horrível, porque assim, eu tava encaro. Como em casa. Descreva, descreva. Pinte... você que é um roteirista. Pinte a cena para, para o nosso ouvinte. Pois bem, eu tava em casa, na casa da minha mãe ainda, morava com a minha mãe, e eu sempre chamava hum. os amigos nos domingos de playoff para ver os jogos e tal. Então eu veio com a minha camisa antiga da Riboc do Drew Brees, que o meu tio trouxe para mim, é, foi a primeira camisa de futebol americano. é prestei minha camisa do Drew Brees preta para a Ana, vesti, já tava com a Ana. E a Ana hum. é a torcedora dos Vikings, by the way. Mas ela se compadeceu, ela não era tão torcedora quanto ela é hoje, então ela botou a camisa também. Ou oh, esse foi outro dia de playoff, se eu esqueci, mas tudo bem, vamos lá. Tava lá vendo o jogo, cara, então, acabando o jogo, os meus amigos já, tipo, desinteressados, já, tipo, indo pegar a cerveja, pedir cerveja, pedir comida. A Ana, aí, aí a Ana foi profética. Aí a Ana, ah, acabou o jogo, né? Amor, eu falei, amor, tem sete segundos. Não acabou. E não acabou. Desculpa, Rit, isso. Não, mas era verdade, não acabou. E aí, eu vejo lá, eu, cara, eu tô esperando aquela flag ser jogada até hoje. Alguma falta tinha que ter existido. Eu não acredito que aquilo jogar aconteceu. Na minha verdade, aquilo foi a mentira. Mas eu fiquei um minuto com a cabeça baixa, com a mão na cara, tipo, não acreditando que estava acontecendo. Porque era um era um run tão maravilhoso dos Saints para acabar com quem esquino, lançou na bola para cima. Que eu fiquei muito, muito triste, cara. Nossa, e mas o, o do Alex Mif foi brutal, porque ainda tinha um moleque na minha faculdade que torcia para São Francisco, que era um cara que não era crítico. Sabe, é o pior tipo de torcedor, que tipo, ah, Alex Smith é deus, é, Smith... é o da síndrome, é, tá, é o da síndrome do é que se você critica o quarterback, você tá errado e, ah, e ah. tipo, o cara acredita. Em... O plano de fundo dele, meu irmão, era uma foto do Alex Smith. Aí tipo, Alex Smith é foda, Alex Smith é deus, blá blá blá blá blá blá Falei, não, cara, ele tem vários problemas. Falei, não, mas ele é deus, ele é São Francisco, blá, blá, blá, blá, Montana. Aí, ah, beleza, aí Alex Smith saiu, Colin Kaepernick entrou. Colin Kaepernick é deus. Blá, blá, blá, blá. Puta merda, cara, escuta com raiva só de pensar nisso bom, minha vez né sua vez o dia é 23 de janeiro de 2011 começou com o dia merda, tá ligado o dia é 23 de janeiro de 2011 o Chicago Bears venceu o Seattle Seahawks no Divisional Round uma vitória tranquila, na medida do possível né 35 a 24. Os Seahawks quase encostaram no final, mas 35 a 24. E aí receberia o Green Bay Packers, que era né o White Card. E ainda não existia a aura do Aaron Rodgers, que a gente tem hoje. Os Packers abriram... O ataque dos Bears não funcionou nada. Jogo. Os Packers abriram com 14 a 0 no primeiro tempo. E talvez tenha sido o primeiro grande ataque em redes sociais a um jogador não lembro disso o jogador de quem estou falando é Jay Cutler <risos> o Jay Cutler <risos> saiu do jogo na época o treinador era o Love Smith era mesmo e, e o Jay Cutler machucou o joelho né teve uma torção no ligamento medial colateral lembrando que o filho do Pruber jogou com um ligamento rompido na final da conferência americana de 2007 só queria lembrar isso E aí o Jay Cutler machuca no meio do jogo e toda hora a câmera da Fox, e se eu fechar os olhos eu me lembro dessa cena, é... se eu for pro inferno provavelmente eu vou ser obrigado a ver essa cena todos os <risos> que é o Jay cutter numa bicicleta ergométrica aquecendo o jogo inteiro, enquanto o Caleb Haney entra na partida e não Vai faz amassar. absolutamente bosta nenhuma, tem tem ainda um touchdown do Chester Taylor que diminui a vantagem para 14 a 7, Aí, três campanhas depois, o Caleb Hennie tem um passe curto no meio do campo, que é interceptado pelo BJ Rod, que é uma grande porpeta, e ele retorna para 18 jardas e marca o touchdown. Eu lembro desse lance. É, eu também lembro. É, mas eu... olha só. Eu também lembro. E... Os Bears não voltariam para os playoffs desde então até a temporada agora de 2018. Então, a última vez que eu tinha visto o Chicago Bears nos playoffs foi nesse jogo que o Jay Cutler ficou na bicicletinha aquecendo e o Love Smith não colocou ele de volta. o Love Smith de maneira correta tentou blindar o Jay Cutler dizendo que o problema que que a decisão não tinha sido do Cutler de não voltar, mas que a comissão técnica e o departamento médico vetou a volta dele. E aí teve a ressonância magnética naquele dia que demonstrou que ele estava com, um, com um problema no joelho. Mas esse foi o primeiro grande momento, o Twitter ainda era uma rede social jovem, mas foi a primeira oportunidade na qual um jogador sofreu ataques constantes em rede social. E eu não tinha Twitter ainda, mas se eu tivesse Twitter, provavelmente, né? até porque eu era jovem, e pessoas jovens fazem merda, uh, eu teria xingado o Canta. Esse, esse é um dos meus jogos uh, terríveis e que eu tenho vontade de ficar comendo sorvete um assistindo Star Wars para me recuperar. O outro uh, aconteceu há duas semanas, e que foi o Double Doink Game, que é o chute batendo na trave duas vezes, uh, daquele rapaz lá, daquele kicker que eu não sei mais o nome, minha memória resolveu apagar o nome dele, né? não sei o nome dele, e eu acordei com o um sentimento de vai dar merda, né acordei com esse sentimento. Twitter, que nem eu, eu em Santos e Dallas é, acordei com esse sentimento, é, aquele dia aquele dia você estava com um sentimento muito forte também né, na temporada regular, e eu tava com um feeling muito forte, que tipo, meu, vai dar muita cagada e com certeza os Bears vão vão conseguir espalhar a farofa de maneiras uh, inacreditáveis de maneiras nunca antes vistas nesse país e aí, dito e feito o, o nosso querido Kicker, cujo nome eu não me lembro Ele Tem que, que eu te lembre, eu te... Eu não, não, não, não, não, não, não, tô com estresse pós-traumático ainda. Ele chutou a bola, foi desviada e, e foi isso aí que aconteceu, né? Uh... eu não estou muito preparado para falar sobre esse jogo ainda. Tem outras derrotas tristes, acho que a primeira derrota triste que eu sofri, eu tinha tudo para ter largado o futebol americano, né? Porque em 2006 de vez mas eu, eu... As... os Patriots eu... também, né? Não, sim, mas eu, eu tomo os Patriots e os Bears como os meus como meus times. Eh. É... Naquela época até um pouco mais os Patriots que os Bears. Porque, pô, não entendi a análise de um americano, é mais fácil você ver um time com um quarterback melhor, né? Porque o quarterback dos Bears acho... era o Rex Grossman. Eu gostava eu se dos dos eu gostava muito da defesa dos Bears, mas a uh, aquele aquele divisional round, eu, eu, inclusive eu revi antes dessa última semana porque teve Patriots e Chargers, eu revi o divisional round de 2006, e eu eu confesso que eu fiquei com os olhos marejados em alguns momentos, porque aquele é o jogo que que acende de vez a minha paixão pelo futebol americano. Tipo, até então eu assistia de maneira casual, não assistia a todos os jogos e desde então eu nunca perdi um jogo de playoff, por exemplo, salvo em viagem ou algo assim, mas tipo, se eu estivesse em casa, eu não perderia de jeito nenhum. Então reassistir esse jogo e tem aquele fumble forçado do, pelo Troy Brown, né, depois da interceptação, texto inclusive que tá no site para os nossos assinantes, que o Gabriel fez. E, e caiu uma lagrimazinha. Ah, tô, tô até emocionado de lembrar. Só que na sequência, os Patriots, que não tinha corpo de recebedor, né? O Randy Moss vem em 2007 muito pelo trauma da derrota para o Indianapolis Colts na final da conferência americana em 2006. E que é uma, uma vitória de virada dos Colts em casa. Finalmente os Colts conseguiram naquela temporada ter a, a home field advantage no, nos playoffs. E foi um jogo bem doido Eu lembro que eu tava na, na fazenda do, dos meus melhores amigos dia a gente viu pela Sky esse jogo na época a o Band Sports passava os playoffs da Conferência Nacional e a ESPN os playoffs da Conferência Americana. Foi a primeira temporada inclusive do Everaldo do Paulo. E cara, eu, eu lembro nitidamente de uma sensação que eu tive antes com o futebol, né? Naquele naquele ano, eu lembro de depois que o Rogério Senne bateu roupa e o Fernandão matou a bola e, e o Inter ganhou a Libertadores do São Paulo, de deitar na cama e não conseguir dormir ficar olhando pro teto no escuro e depois daquela derrota dos Patriots contra os Colts e eu não entendia tanto o time americano ainda hoje, eu como analista e etc eu saberia absorver isso e apontar, falar assim, olha os Colts eram o melhor time, mas naquela época eu ainda era o torcedor passional e eu não conseguia digerir e entender Dodô, por que que aquilo tinha acontecido depois de uma vitória tão bonita contra o, o, o San Diego Chargers que era o primeiro cabeça de chave da UFC que era o melhor ataque em pontos por jogo da EFC, que o Ladélio era o melhor foi jogador o do, do ano, é, que é. quebrou o recorde de touchdowns. Então, meio que depois daquela vitória, me deu aquela impressão, da mesma forma que tinha andado em 2005, quando o São Paulo ganha do River na semifinal, que aquele time ia ser campeão. Então, e, e tava super feliz também com a possibilidade de ter Bears e, e, e, e, e Patriots no Super Bowl, porque a final da Conferência Nacional foi antes, e aí contra o Saints, e aí depois vem a final da Conferência Americana à noite. Mas não foi assim que o roteiro aconteceu, Eu lembro até a roupa que eu tava vestindo naquele dia. Cara, isso é muito louco. E isso faz mais de 10 anos, né? E foi a primeira grande derrota que eu tive, a grande sofrência que eu tive com o futebol americano. O Super Bowl eu acho que eu absorvi mais, uh, até porque eu não tava nada confiante, pelo baque de ter perdido para os Colts, e nunca fui o tipo de cara tipo de ter ódio pelo Peyton Manning. Pelo contrário. Tanto que Nossa. eu tenho uma, uma camisa do Peyton Manning, eu não tem como odiar o Peyton Manning. Eu amo muito o e... Peyton Manning. E o, e o Peyton venceu meus dois chips naquele ano, né? Em sequência, numa época que eu era muito mais passional. E eu sabia com que com, com o Rex Grossman que não ia ter como. E até ganhei uma esperança, uma faísca de esperança com o retorno do Devin Hester no Super Bowl 41 para começar o jogo. Mas ficou por eu isso. Lembro muito bem. Então essas são são são as duas primeiras derrotas que eu sofro. E tem o Super Bowl 42. Né? O Super Bowl 42... Uh... É... Enfim... Uh... Sei lá, cara. Eu <risos> Sei lá, cara. Carna... Muito bom. Era carnaval. Deixa eu ver aqui qual que foi o hit do carnaval de 2008, eu tava, porque eu tava Eu tava em Búzios. Eu tava Eu tava começando também a, a navegar no universo do americano. E ah. aí a gente não tinha esse pacote lá na casa alugada em Búzios, né? Eu tava na minha, minha mãe alugou com mães de amigos. Tava eu Frodo. Olha o Frodo. Frodo tem todas as histórias. Tô eu Frodo. Sabe que um dos meus melhores amigos, o Thiago, a pira dele era Frodo também nessa cara, época. Era muito Olha que engraçado. O Frodo é o Frodo até hoje. Aí tava com o Frodo e uma galera, e ele falou, cara, vai passar a reprise da do Super Bowl na Band às três horas da manhã. E a gente falou, vamos ver essa porra, lógico. Porque... E você não sabia o resultado? Não, não sabia. Não tinha como. Não tinha o um smartphone, não tinha ninguém para mandar. Não, não tinha como saber. É, essa é a parada. E aí a gente viu, aí o Frodo falou, cara, se os Giants ganharam essa porra, vamos mergulhar no mar e vamos embora. Já é. E foi o que a gente fez, uma vez que os Giants fizeram. Já de manhãzinha, né, porque tava na reprise, começou muito tarde e foi muito incrível. Eu só fui ter noção do tamanho do feito depois que eu comecei a estudar futebol americano. Eu, naquele ano, eu acompanhei mais os Patriots do que do que os Bears. Talvez tenha sido a última temporada que eu tenha acompanhado mais os Patriots do que os Bears e eu confesso que aquela derrota nos por 42 me, me marcou muito, me machucou muito. Eh, é eu lembro que eram pouquíssimos jogos transmitidos, tinha semana, eu não lembro se isso acontecia naquela temporada, mas eu lembro de ter oportunidades que o Band Sports passou Nascar em vez de passar NFL. Eu, eu, eu, eu me lembro disso, eu me lembro o que aconteceu, não sei se foi 2008. Então era uma vida muito mais complicada você assistir os jogos de à tarde. A, a ESPN passava o Sunday Night e Monday Night, e ponto, acabou. E, a, e o Band Sports, se eu não me engano, não tinha na net ainda. Então poucas pessoas tinham o Band Sports. Não tinha, não tinha. Na Sky, por exemplo, era um canal premium, você tinha que pagar 590 para ter, e R$5,90 em 2008 equivale a, sei lá, R$15 hoje. Então não era todo mundo que tinha TV a cabo, e quem tinha também não ia ficar pagando R$15,00 com todo respeito ao Band Sports, mas na época não era um canal com, com um cartel de, de eventos tão grande. né Sim. Se, se você gostasse de NFL, provavelmente você assinaria, mas que era o meu caso. E aí... Uh... Foi, foi uma temporada que aos poucos foi ganhando momento, sabe? Eu lembro de, de assistir mais empolgado, pensando, tem para os 2007, né? Uhum. Pensando, putz, sofria no passado, mas agora eu lembro de ler, eu tenho a sorte de ser fluente em inglês dessaquela época e de ler cada vez mais o Auspech eles se reforçaram, vem esse cara aí, esse recebedor que teve uma carreira muito boa no início, mas estava meio perdido, Bill Wallace que pode ser que de jeito nele. E aí a coisa foi ganhando momento, né? Ah, uh... E eu lembro nitidamente de procurar na internet o resultado dos jogos dos Patriots no domingo à noite. Ou esperar para ver no intervalo, no Sunday Night, como foi a temporada. E, e, e o negócio foi ganhando cada vez mais momento. E, e, e eu lembro nitidamente algumas partidas. Estou abrindo aqui o calendário dos Patriots. A semana 1, por exemplo, eu vi no Band Sports, foi contra os Jets fora de casa. Na fazenda desse meu amigo também, foi feriado de 7 de setembro. Vez. que mais... Uh, semana 2 contra os Chargers, Sunday Night eu lembro desse jogo, semana 4 contra os Bengals Monday Night eu lembro desse jogo, aí teve vários jogos que foram na, na CBS e na Fox, então não tiveram transmissão na, na ESPN aqui no Brasil mas eu lembro, por exemplo, nessa semana 9 contra os Colts fora de casa, que era o jogo que eu marquei eu marquei no calendário, que eu falei esse jogo eu preciso ver de qualquer jeito, e não teve transmissão no Brasil e na época tinha um aplicativo que chamava Soapcast que era tipo o LimeWire ou o Casar, só que de vídeo Sim. Não sei eu se lembro. você lembra desse, desse aplicativo. Lembro, sim. E como a demanda foi muito grande, esse foi o único jogo que eu consegui ver naquela temporada com qualidade boa de imagem. Foi o primeiro jogo de streaming que eu consegui ver de NFL. Aquele jogo contra os Colts, 24 a 20 Foi um jogo sofrido. Aí tem o um Monday Night contra os Ravens, 27 a 24 que talvez tenha sido o jogo mais difícil da temporada para os Patriots, também vitória, 12x0. Aí ganhou dos Steelers 13x0, eu falei, cara... Pode ser que role um 17-0. Aliás, um 16-0. Porque pegaria Jets e Dolphins. Venceu em casa. E depois, a última partida da temporada regular, dia 29 de dezembro de 2007. Um sábado. Na época, semana 17 tinha jogo de sábado. Esse jogo passou no Bandsports e nos Estados Unidos da NFL Network. Contra o New York Giants no Giants Stadium. E eu lembro nitidamente que o jogo foi muito mais sofrido do que eu esperava que fosse ser. Os Giants já estavam classificados para os playoffs. Uhum. E aí eu comecei a ficar com aquela impressão... Aí, tudo bem... Chegou o playoff, em seus Jaguars, depois venceu o, o, o, os Chargers com o Phillip River sem joelho, etc, etc. E aí chegou o Super Bowl. Eu lembro que muitos amigos falaram, ah, por que você tá preocupado? Pelo amor de Deus, o time dos Patriots é muito bom, o melhor time da história. O time dos Giants chegou na cagada, jogou <risos> fora de casa, acabou chegando, mas vai, vai acabar essa, essa Cinderela que é o Alain Manny, o irmão dele é muito melhor, tal, tal. Mas tal, isso tal. é verdade ainda. E, de... e aí eu lembro de falar, falei assim, cara... Isso... Eu vi o jogo da semana 17, que pouca gente viu porque foi fim de ano no Bunch Sports, no um sábado à noite. Tipo, praticamente só a torcida dos Patriots, a torcida dos Giants teve visto aquele jogo. E pouca, pouca gente, porque como eu falei, Bunch Sports não tava em tantas TVs a por assinatura. E eu tava extremamente apreensivo, extremamente apreensivo. E aí o jogo foi começando a acontecer, e aí o Super Bowl em si. E aí eu fui começando a ficar com cagaço, porque eu falei, mano, esse não é o ataque que os Patriots tiveram na temporada. E aí o Tom Brady foi começando a apanhar o jogo inteiro. Eu falei, vai dar merda, isso aí. No intervalo o jogo estava 7 a 3 para os Patriots. Uhum. E os Patriots tiveram o melhor ataque em pontos por jogo daquela temporada. Aí o último quarto é o é o momento bom do jogo mesmo. Os Patriots fazem um touchdown, o jogo fica 14 a 10. E aí vem aquela campanha com Eli Manning. O torcedor dos Patriots vai lembrar disso. Antes daquela jogada. Eu lembro disso. Em, em, uh, Né, do do do Helmet Catch. Tem uma quase interceptação do Asante Samuel. É... o recebedor era o David era o David Tyree. E tipo, a bola ela, ela passa pelos dedos do, do Asante Samuel na lateral direita Olá, do campo. Eu lembro Eu lembro, eu lembro esse jogada. Na jo... É, na jogada seguinte, terceira para cinco, na linha de 44 com um minuto e 15 faltando. O Jarvis Green agarra o Eli Manning, puxa a camisa dele. O Eli Manning, eu não sei como, se livra. E não sei como, ele simplesmente olha para o fundo do campo, solta um balão. E o David Sarri com o Roden Harrison, que é um dos safeties mais agressivos uhum. da NFL. Um dos melhores safeties na época em cima dele e mesmo assim ele encosta na bola. Minha primeira reação como... Fã, uh, desculpem a expressão, espero que vocês não estejam ouvindo com crianças, mas fã punheteiro de americano, que tava que, achava que sabia tudo, era a bola bateu no chão. Essa foi a minha primeira reação, a exemplo da sua reação da falta no tackle, no vazio uhum. do Marcos Williams. A minha primeira reação foi essa, foi a bola bateu no chão, vai ser passo incompleto. E por um milagre, o David Starrin não deixa a bola encostar no chão. Pois bem, depois dessa recepção, eu sabia que o jogo tinha acabado, o Eli Manning consegue um touchdown para o Plexico Burris, que o Ellis Hobbs estava marcando sei lá onde, e um touchdown fácil, e como detalhe sombrio, por assim dizer, que com um punhalada no coração, quem estava narrando aquele jogo era Van Zimmerman, que trouxe para os Giants. Acho que se tivesse sido do outro lado dos Patriots, ele teria narrado da mesma forma. Mas, novamente, fã punheteiro, fica puto, porque acho que o cara tá torcendo pra um time ou o outro. Isso não acontece. Palavras de quem trabalha com isso. E aí eu fiquei pistola e depois do, do, do touchdown, chorei. Confesso. Uh, foi uma das últimas vezes que eu, que eu choro com o esporte. Não queria contar isso, porque mas aqui no podcast sócio eu me sinto à vontade. E eu também chorei no, no jogo da bicicletinha do Jay Cutler. <risos> a última a última vez efetivamente que eu choro. Eu, as últimas três vezes. Libertadores 2006, Super Bowl 42, e final da conferência Nacional de 2010, falha, Libertadores. E e aí na sequência, é, gol, gol de cabeça do Washington que na época eu tinha TV a cabo e que eu soube antes, porque todo o meu bairro tava com a TV aberta com de de sem ser TV a cabo, então quando a bola tava sendo batido o no escanteio do do Fluminense contra o São Paulo, eu já sabia que foi gol. Então, também eu não Não lá. Não me lembro, não me lembro disso também, que isso aí doeu pra eu caralho. Fui... Eu fui em todos os jogos de Libertadores, inclusive a final foi ótimo enfim. E aí, na sequência, o Tom Brady acaba apanhando mais ainda e... Fiquei uma semana sem sem comer direito. Naquela semana, sei lá porquê, eu resolvi virar vegetariano. É, tomei fora de uma menina. Então, inclusive, se você tá ouvindo, Dominique, um beijo para você. É, então é isso, né, Eduardo Missério? Essas, essas são as é piores isso. derrotas aí da minha vida. Acabei me estendendo um pouco mais aqui. Praticamente uma terapia esse podcast, chegamos a meia hora, nem era para ter meia hora esse negócio, mas acabei me estendendo não, ficou tem, grande. tem outras derrotas ruins uh, também tem no beisebol, algumas derrotas com os Cubs que que eu fiquei chateado no beisebol tem tanto jogo que não tem como lembrar qual jogo é qual é, é, é não, não tem jogos em específico talvez, que eu, que eu me lembre tanto, e eu não acompanhava beisebol na, na época do Steve Bartman mas, uh, eu acho que essas de, de futebol americano, essas me marcaram bastante e, e com os Patriots tem outras pontuais, contra, contra os Jets e contra os Ravens eu não fiquei tão chateado assim, Super Bowl 46 não fiquei tão chateado assim, uh, porque eu já tava bem mais Bears do que do que Patriots, o uh, que mais, deixa eu lembrar, final da conferência americana de 2015 também não tava tão chateado, porque meio que queria que o Peyton Manning chegasse ao Super Bowl também, não era algo que estava me machucando tanto, e... Super, o último Super Bowl com o fumble do Tom Brady, eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateado, assim, sabe? Tipo, porque ele sofre o fumble, né? Então, enfim, é sim. isso, meu querido. Meia hora, que maravilha. Algo mais? Por que você torce para os Patriots, né? E, tipo, tá contando as pitangas dos Patriots. Você devia ter chamado um torcedor dos Lions fazer esse podcast. Não, mas aí torcedor dos Lions, temporada de 2008, deve ter sido horrível. Eu lembro de Ritjolos na, na, na semana 17 contra os Packers, tipo... Chegou 0-15. Foi o qual foi o jogo do Donor Lovski que ele saiu pela fundo? Foi contra, contra os Vikings, Vikings, que o Jared Allen persegue ele e ele isso. sai pela linha de fundo e o Jared Allen já faz o sinal de safety. Essa imagem é maravilhosa. e É isso, meu querido. É isso. Um beijo carinhoso para você. Vamos gravar Eu agora um rapidinho. Beijo. Não, vamos separar, né? Senão vai ficar, ficar bagunçado. Daqui a pouco, então, é. podcast do, dos técnicos rapidinho. A falar 10 minutos sobre isso e aí matamos, tá bom? Beijo! Show